Sejam bem-vindos, vocês estão ouvindo Pod Pod 5 minutos na estrada com Silmar Jeremias. Boa tarde pessoal, o que vocês ouviram aí, acabaram de ouvir? Foi a minha primeira tentativa de produzir algo que se pareça com uma vinheta para esse experimento. Eu vou ter que contar uma coisa para vocês, viu? O A edição de áudio não é para os fracos. Quando eu ouvi o pessoal que produz podcasts há mais tempo, Jovem Nerd, Azaghal, pessoal do Matando Robôs Gigantes, falando que para cada minuto de podcast produzido, precisava no mínimo 20, 30 minutos de trabalho, 8 horas para produzir um podcast de uma hora, eu achava que eles estavam exagerando um pouquinho, mas olha, eu acho até que eles estão sendo bondosos. Dá muito trabalho, vai produzir áudio, nossa senhora! que dirá para produzir com a qualidade que essa turma aí faz? Mas enfim, vamos vamos à luta! Hoje nós vamos na carona de... Pasmem? Lady Gaga? Interpretando aí Telephone com a ajuda da Beyoncé. Por que, que eu coloquei essa música? Pra começar a semana com bons ares, com bom astral. E essa menina aí, a Lady Gaga, apesar de toda espalhafatosa como ela é, né? Se toda cheia dos Gary como a gente fala por aqui, ela é uma moça que tem talento, viu? Ela produz música com, com qualidade aí dentro da área dela, né? É, mas enfim, vamos adiante. Segundona chegou, hora de trabalhar de novo, começando a semana. E, novidades do no final de semana? Surgiu aí, com o amigo Jorge lá de João Pessoa, uma ideia de produzir um podcast um pouco mais variado, com temáticas envolvendo ciência, tecnologia, games. Uh, estamos ainda aí nas primeiras com as primeiras ideias, tentando estabelecer uma identidade própria, né, para esse futuro projeto. É, o que vai ser uma missão de veras difícil, né? Porque temos muitos podcasts de excelente qualidade aí na na podosfera brasileira. E realmente É, criar algum diferencial vai ser bastante difícil, mas vamos lá né, não vamos nos acovardar só porque o desafio é grande. Fizemos nesse final de semana, eu e ele tivemos aliás o nosso primeiro bate-papo em áudio né, para nos conhecermos, nos habituarmos aos nossos sotaques diferenciados, imaginem aí um Um, um, um italianão com sotaque carregado aqui do Oeste de Santa Catarina, conversando com uma pessoa lá do Nordeste, lá do João Pessoa, que também tem o seu sotaque carregado, não tão carregado, eu achei o sotaque dele, mas enfim, que também tem o sotaque regional dele lá. Eu acho bastante legal, muito interessante e, e lindo, para dizer às vezes, as pessoas que têm o sotaque bem carregado da região, sabe? Brasil um, um país tão diversificado, tão bonito e eu considero essa uma das riquezas culturais do Brasil, né? Adiante, fizemos eu e ele então o primeiro teste é, técnico para por assim dizer, né, com os softwares, com a, com as configurações e outras coisas que vamos precisar para gravar esse próprio podcast. Muitas, algumas dificuldades aí não não há. Uh, não há funções, ao menos eu não conheço nenhum software que tenha funções de gravação multipista é, embutidas, né? Como o Skype, por exemplo, e outras e outras é, é, outros softwares para audioconferência. Algumas alguns até oferecem gravação, mas é monopista, quer dizer, todo mundo que estiver participando vai estar sendo gravado. Na mesma pista de áudio, que eu considero um pouco, um pouco difícil para a edição posterior. Então, uh, estamos vendo alternativas aí, né? Como é que nós vamos fazer para gravar essa, esse áudio multipista, para ficar cada participante do podcast em uma, em uma pista de áudio para depois poder editar com mais facilidade. É uma solução chamada Pamela, que grava em áudio estéreo para até duas pessoas parece que é uma solução interessante. Ela vai gravar cada pessoa em uma faixa da, da faixa estéreo, né? então seriam duas, duas faixas mono separadas. Para mais pessoas vamos ter que ver, existem algumas gambiarras, por assim dizer, que podem fazer esse trabalho aí. É, encontrei um software chamado Multi Cable Audio Driver que vai envolver uma outra gambiarra, abrindo multi sessões do Skype, conectando cada pessoa através de uma sessão do Skype, e direcionando cada uma das sessões do Skype para uma pista de áudio no Audacity para fazer a gravação. Olha só a dificuldade, né? mas vamos superar isso, vamos superar isso com certeza, vamos achar uma solução adequada. Essas soluções que eu falei são para o Windows. Aí, ah, e possibilidade de usar software para Mac, que aliás parece que eu não vou me escapar por muito tempo. Vou ter que acabar adquirindo um Mac, um MacBook ou um, um MacBook Air, alguma coisa com com macOS para poder para poder utilizar o software do Mac. O pessoal que produz, trabalha com arte, produz áudio, produz é, música e, e outras coisas sempre preferiu essa linha Macintosh para esse tipo de, de produção. E realmente, até pela forma como o MacBook é, é, é projetado, construído, né, os componentes são de melhor qualidade e, e outras coisas nesse sentido. E o software, como tinha todo esse público especializado utilizando durante todo esse tempo, também então é, é, acaba sendo um software mais maduro né, para esse tipo de coisa, o Windows tem claro suas soluções, mas enfim, vamos ver o que nós vamos que nós vamos, o que que nós vamos é, encontrar aí pela frente. Jesus Cristo, tem um carro na minha frente aqui que deve estar queimando 3 metros de lenha por quilômetro, dada a quantidade de fumaça que está soltando. E o pessoal ainda depois fala de consciência ecológica, né? Mas nem para trocar a descarga de um carro velho o pessoal se conscientiza. Vamos adiante, quase chegando aqui. Estacionado daqui a pouquinho. Vamos para mais uma semana, mais uma semana de trabalho intenso. Vamos dar o nosso melhor, vamos ter força. Tenha amor no seu coração, tenham fé, serão em Deus em si mesmos, apreciem cada bom momento que a vida oferecer. Boa semana para todos, boa tarde de trabalho para quem está ouvindo aí e vamos adiante. Um abraço, um beijo, tchau, tchau! Touch myself till I'm on track Just give in. Don't give up, baby Open up your heart and your mind to me Just know when That is empty That the world is gonna bend Meep, meep.